Ой, хоча ж я і поїду, тебе не забуду, на злість нашим воріженькам споминати буду. Побуй Боже воріженьків, що нам зичить лих. Ми з тобою, гетьманоньку, любімося тихо. Тот час своїм воріженькам зав'яжемо губу, як з тобою, гетьманоньку, станемо до шлюбу. Вірний Демко, Стрічав мене в полі з старшинами перед Чигирином і ще здалеку світився всім лицем до мене. Продерся до мене крізь стиск старшинський, пробив на пробивну стіну дорогих кунтуфів, розіпхав густі лави залізних коней, вклонився мені, гукнув Чолом, мене великий, і пустив під вуса таку усмішку, що в мені заграла душа. Як-то, мої, всі спитали його? Та вже, бездурно мовив він. Здоров'я, Богу дякувати. А гетьманша? Гетьманша, у доброму здоров'ї. Що ж вона? Де жде? Гетьманша, той тебе жде, великий гетьмане. А пані Равіна тому би весільня, чи що? Аж гетьманець тиміш з неї не сміхається. Каже... Женитися не страшно, а страстно єднаць попав. Як я е того монаха від патріарха привіз, то пані Раїна аж підскакувала на рада, що хівночі виписла на свого сховку пані Гетьманову. А тиміш, поївши того монаха нашою горівкою, скаженою, підпалив йому бороду одної з тих свічок, що самі запалюються. Ну, мало-то було вже пані Гетьманове, щоб зарагодити справу. Подарувала тому монашку на за його бороду 50 талерів бо це ж без бороди, що чоловікових баштанів. Я слухав і не слухав. Дурні, теревені, дімкові, гнав коня. Був тепер як той чабан з пісні, що приманений чарами дівчини, прилетів до неї на білім коні. Летів на білім коні до чигарина, до своєї тури. Тепер важила кожна хвилина, бо ще довше я не приїздити Тобі ще буде вона заклопотана, стурбована, зболена, змучена жданням. А я хотів бачити її з роз'ясненою, в безмежно щедрій радості. Були гармати на повітанню, рвали повітря тугими стрілами, а в мене рвалося серце від нетерпіння. Водзвонювали дзвони Чигиринські на радість Гетьману, а в мені дзвонів голос Мотрончин, що його мав я почути невдовзі. Вона сама зустрічала мене. Не було нікого. Пані Раїна щезла, як дух лихий. Ніхто не наважувався поткнутися в двір Гетьманського дому. Пустеля була б страшна. Коли б не стояла на ганку різбані, ждачи мене, вона сама в кунтуші, критому оксамитом жарким. Далі рукава обтяжку, комір широкий лежачий, відкидні одвороти на високих грудях, високі обшлаги на рукавах, на грудях подкритий тільки на стані схоплений золотою застіпкою під пушка. Які належали Жанні Гетьманській Покладена З хутор малоцінних А собовина пластинчаста І шапка на матроні так само собовина, І стояла не на голих досках І не на козацькім ряденці А на перському килимі безцінному Світила мені навстріч Своїми сірими очима Уже не полохливо як давніше А якось мов би хижа Вона чи не вона та коли вискочили з сідла і, заточуючись, побіг до ганку, наставила проти мене тонкі руки, сполохано переблиснула очима, застогнала, заплакала. Ні-ні-ні. Вона, етманш, ж, її в обійми. Ладен був задушити і знищити і сам готов був знищитися отут, бо ж навіщо жити далі? Тобі. Відставив її від себе, не відпускаючи з рук. зазирнув очі, в саму глибину. Хотів спитати, чи ждала, але не міг вимовити слова. Тільки згодом видушив із себе гепне те, що хотілося. Де була? Де ж мені бути? В Чивирині? Тоді як шукав тебе, закричав я влітку. Де тоді була, коли сховалася, коли з своєю матір'ю? Хіба ти шукав мене? Сказала вона спокійно. Ти приїхав і поїхав. Що вже мав робити? Перевернути всю Україну задля тебе. Нащо всю Україну? Хіба я так далеко була? Де ж ти була? Вже не закричав і так ніби від цього стало б мені легше. У Суботові. Су? Я поглянув на неї нестямно. Як могла ти там бути? Хто тебе туди? Там же все понищено. Сам сказав Стоборонкові відбудувати. Він і зробив і одвіз туди мене Сахарку. Шинкар не хрещений. Вважав, що ти найперше захочеш поглянути на свій суботів і умовив мене туди поїхати. Я ждала тебе там. Ждала в суботої. Як я міг забути про свій суботів? Як же не почув її ждання. Я схилив перед нею голову. Прости мене, Матронько. Ти образив матір винен і перед нею. Вона хоче тепер... Правити наше весілля? На весілля? Коли все тоне в крові? Було вже наше весілля тут хіба забула?